Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Iată-ne la un nou timp pe care îl petrecem împreună în seara aceasta, în forma în care deja ne cunoașteți. Suntem în seara aceasta prezenți în de dumneavoastră cu ajutorul unor tehnologii numite virtuale, unor tehnologii care fac posibil ca noi care am înregistrat această emisiune să putem să ajungem prin intermediul tehnicii la dumneavoastră acasă. E bine, oarecum tema din seara aceasta are de a face cu, cu aspectele acestea și de aceea vă provoc la un timp în care să vorbim despre, am numit emisiunea aceasta Virtualizarea Credincioșilor și o să mai explic ce înseamnă să virtualizezi ceva. E bine, poate fiecare din voastre aveți acasă fotografii și pentru a le păstra sau pentru a le avea pe un computer, pe un televizor, se face un procedeu special, se pune acea fotografie într-un scanner și ajutați de tehnologie și de anumite softuri și de anumite componente pe care le vedeți, acea imagine ajunge să devină virtuală. Pur și simplu o iei din starea sa fizică și îi face o imagine electronică. E bine, era aceasta digitală ne-a schimbat foarte mult viața și suntem afectați de ea vrând-nevrând. Uitați-vă cât de deștepte sunt telefoanele din ziua de astăzi, dacă ne gândim că doar cu 20 de ani în urmă încă învârteam la discul de la telefon ca să se formeze numărul. Astăzi este destul să atingi pe un ecran sau nici atât. Este destul să rostești un număr de telefon și telefonul știe și apelează acel număr. Să nu mai vorbim de computere, tablete și așa mai departe. E bine, viața noastră de credință nu poate să nu fie influențată și de aspectul acesta și mai mult sau mai puțin ne trezim fiecare din noi cu anumite provocări la acest capitol. Aproape toate site-urile, aproape toate bisericile mari au anumite pagini web, foarte multe dintre ele transmit live slujbele, care se desfășoară în acele biserici. Foarte multe dintre ele înregistrează și încarcă pe site-uri dedicate predicile, cântările, programe, poezii și așa mai departe. Și în felul acesta găsim, avem la dispoziție, dacă avem nevoie, o cantitate foarte mare de resurse. Lucrul ăsta aș îndrăzni să spun că este bun. Dar în toată ecuația asta apare... Apare o anumită problemă care ține de uh, comoditatea noastră. Și foarte uh, mult se observă în ultima perioadă oameni care profită de tehnologia asta uh, pentru a-și face mai, nu știu, mai ușoară viața de credință. Nu știu dacă e o corectă exprimarea mea, însă, uh, de multe ori. Uh, Vrem să pliem pe tehnologiile acestea noi, dar în seara aceasta vrem să discutăm, ce vreau să întreb pe cei care sunt împreună cu mine, pe Neluțu, Cosmin, Adi și Dani, în ce măsură putem să considerăm utilă sau până unde este utilă și de unde devine periculoasă o asemenea conjunctură. De multe ori am auzit frați care vorbeau și tânjeau cumva după vremurile vechi, când adunările gemeau de oameni, când era foarte multă lume, când nu mai ajungea rândul să slujească, să meargă, să spună poezii, să cânte. Astăzi este dorită o astfel de perioadă. Oamenii preferă din ce în ce mai mult să stea acasă, să asculte transmisii live, decât să meargă la biserică. Asta acasă este o alternativă considerată convenabilă pentru mulți, mai ales că socializarea s-a mutat și ea în online, adică a apărut, pur și simplu nu era până acum componenta asta. Până acum, dacă voiai să vorbești cu cineva, în cel mai bun caz îl sunai. De obicei, era, te duceai și îi făceai o vizită. Astăzi nu este nevoie de să te deplasezi, pur și simplu poți să te vezi dacă ai un computer sau poți să scrii și așa mai departe. E bine, cuplul acesta Biserici Live, socializare virtuală, face atractivă varianta de biserică acasă. Și în acest context provoc pe cei care sunt împreună cu mine în seara aceasta la o dezbatere din care stragem anumite concluzii. Și prima întrebare pe care aș îndrăzni să vă adresez este următoarea. Cât de corect este să ne raportăm la trecut ca la o stare ideală? Nu înseamnă asta o refuzare a prezentului și implicit o trăire în amintiri? Cosmin? Bună seara! În primul rând... Aș să definim ce înseamnă biserica asta virtuală, dacă e bine, dacă nu e bine. Aș vrea să vă dau următorul exemplu. Cu un cuțit poți să tai pâinea și poți să omori pe cineva. Cu dinamita poți să creezi drumul, sau poți să omori mulți oameni. La fel e și cu partea asta virtuală. Și știu când au fost discuțiile în biserica noastră, chiar am dorit ca și noi să avem transmisii live din ce punct de vedere sprijin ideea asta. E important ca lumea să aibă acces la, la informația asta. E important și pentru cei care sunt în biserică să se disciplineze în sensul respectiv. Și vă dau or, exemplu meu personal. Știu că în momentul în care am o relație bună cu Dumnezeu, atunci îmi doresc foarte mult să ajung la, la biserică și îmi doresc să ajung și dimineața și după masă cu atât mai mult cât știu că sunt pe, pe, pe internet o grămadă de biserici care probabil au servicii mai bune decât ale noastre, probabil au predicatori sau predici mai bune decât ale noastre, au cor sau echipe de închinare care sunt mai valoroase și mai bune decât ce avem noi în biserică, dar nu asta e căutarea mea. Căutarea mea e să împartășie cu cei care sunt acolo. Asta, asta e punctul de vedere prin care susțin că e important să fim biserică. Susțin, de asemenea, și partea cu biserica Live pentru că știu că sunt persoane care nu pot să ajungă la biserică. Mă gândesc doar la uh, cazul în care, uh, cazul când soția mea a fost însăcinată sau după ce a, a fost însărcinată și nu puteam să venim de fecată cu petița, și aș dorea să vadă sau să participă la slujbele bisericii. Deci sunt cazuri particulare și cazuri în care e de folos să fie biserici live. Gândiți-vă la... Mai oameni plecați din acea biserică. Exact, exact la lucrul ăsta mă gândeam. Sunt o grămadă prin Europa care uh, au de mers foarte mulți kilometri să meargă la o biserică și pot să facă probabil lucrul lucru ăsta odată, două ori pe lună sau să-l facă dimineața și după masa nu. Și atunci, cred că le, le e de folos să urmărească transmisiile live ale bisericii uh, din care au crescut și e mai bine pentru ei. Sunt oameni care sunt bolnavi și pot să urmărească biserica live. Deci, dacă privind din perspectiva asta, e important să avem sau uh, e bine ca biserica să emită și live. Și are și un punct de vedere, uh, uitați, uh, pe Facebook poți să pui foarte multe informații. Uh, printre prietenii mei sunt și prieteni crencioși și prieteni crencioși. Și, și am hotărât, împreună cu soția mea, să desfim foarte multe lucruri sau. Uh, informații care le, pot să le fie de folos sau să măcar să le se un semn de întrebare. pur și simplu da. măcar și de asta am plecat de la punctul un cuțit poate să taie pâine sau poate să o moare, la fel și internetul poate să zidească sau poate să fie împotrivă dar asta e deja percepția și modul în care vede fiecare lucrare asta sau mm -hmm. cum se raportează la ea Bună seara, vă spun în primul rând cât de corect este să ne raportăm la trecut ca la o stare ideală. Mă gândesc că cei care trăiesc din amintiri uh, vor pierde ceva foarte valoros care se cheamă prezent. Trecutul, posibil să fi fost mai bun, posibil să fi fost mai rău, dar ceea ce contează acum este prezentul. Prezentul îl putem transforma noi prin implicarea noastră la un anumit nivel. Aș veni așa cu niște completări la ceea ce a spus Cosmin. Uh, unii dintre prietenii mei cunosc implicarea mea pe planul acesta virtual în ceea ce privește biserica din care fac parte și uh, mă ocup de a posta pe internet câteva din, uh, din activitățile bisericii, gen predică, diferite mesaje. Uh, vreau din capul locului să precizez că sunt pentru uh, prezența în planul virtual a bisericii, dar, exact cum zicea și, cu, și Cosmin, uh, dar pen, mai mult pentru cei care nu pot să participe, mai ales din motive de sănătate, sau dacă sunt plecați în afara țării, atunci poate că, uh, într-adevăr, se justifică hrănirea asta exclusivă din internet, din, de la biserica din care ai plecat, dacă nu ai resurse mai bune. Eu, deși îmi folosesc timpul și credeți-mă că, credeți că este vorba de timp ca să, poți, ca să poți face o asemenea slujire, vorbim de ore, nu doar de două-trei minute, deci vorbim de ore. Este într-adevăr o lucrare de, care îți consumă resurse. Sunt pentru asemenea lucrare, dar atâta vreme cât sunt în stare să merg, voi frecventa o biserică, mă voi întâlni cu frați și surori de ale mele de credință, voi cânta, mă voi ruga împreună cu frații mei de credință, voi asculta mesaje și îmi place tare mult cum a zis Cosmin, uh, negreșit, sunt predici mai bune decât predicile ce le auzim noi la biserică, de multe ori, nu de fiecare dată, de multe ori. Uh, este, poate că nu este foarte corect să stăm și să, să căutăm neapărat idealul în biserica noastră, pentru că nici noi nu suntem ideali și de aceea nu cred că este corect să căutăm idealul la alții. Cred că este corect să luăm ceea ce avem și ok, dacă în timpul tău liber îți poți permite să-ți faci timp, să urmărești prediciu, eu n-am nimic împotrivă. Este, chiar, dar este, este, chiar, este chiar, chiar recomandat dacă să te îmbogățești spiritual, să lărgești area de cuprindere a lucrurilor. Eu personal, pentru mine nu vorbesc că numele nimănui, nu vreau să fac atingere la nimeni dar eu personal cred că dacă vrei să, să simți împreună cu alții, este bine să vii la biserică vei găsi suficiente motive poate să te poticnești treci de ele treci de ele dacă e necesar să ierți, iartă. Dacă e necesar să uiți, uită. Dar aduți bucata ta. Bucata ta de, de slujire împreună cu frații tăi de credință. Uh, bună seara. Uh, asta am vrut să zic și eu, că fiecare site unde sunt predici are și arhivă. Nu-i musai să vezi neapărat duminica live. În cursul săptămânii eu așa fac. Pun o predică și lucrez pe acasă. Fac curățenie sau indiferent. Uh, ieri am discutat cu o soră în vârstă de 71 de ani și am întrebat-o care au fost momentele frumoase din România și așa cum au fost, că nu, nu este de aici. Și mi-a spus, cele mai frumoase momente au fost când cu tineretul mă punea, ne puneam seara, sâmbăt, vineri spre sâmbătă, ne puneam la 8 pe genunchi și ne sculeam dimineața la patru. Nici nu știam cum a trecut așa vremea. Nici, nici nu realizam. Și dimineața aia după aia mâncam și slujeam împreună. Mergeam peste tot și făceam locările Lui Dumnezeu. Mi se pare că în ziua de s sunt mai pierdut asta. Dar după experiențe de genul ăsta, când vii la biserică ai ce să aduci. Ai cu ce să îmbogățești trupul Lui Hristos. Dacă aștepți ca numai biserica să-ți dea, rămâi flământ. Rămâi flământ. Chemarea noastră este ca fiecare să avem locul nostru de părtășie cu Dumnezeu. Și când vin biserică, adă în biserică lucruri cu care să îmbunătățești. Nu să vii flămând să zici, nu acum umpleți-mă, și după a merge în lume, și după a iarăși vii flământ și tot timpul aportul tot la biserică ești Stare de flămânzeală. Cred că suntem chemați să ne umplem de acasă și să venim la biserică să dăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat în cursul săptămânii. Mi-aduc aminte când eram copil, mergeam la bunica mea și trebuia să mergem 4 km dintr-un sat în altul. Ne sculam de dimineață să ajungem și mergeam 4 km încolo pe jos, 4 km înapoi. Dar încoace coace să plecăm mai repede că bunicul meu nu era pocăit și era, bunica trebuia să-i facă de mâncare. Și veneam tot fuga. Dar pentru asta, în fiecare duminică mergeam, patru kilometri încolo, patru încoace, rar prindeam câte o căruță să ne ia. Și, și cu amenințarea deasupra capului, totuși niciodată n-o lipsi de la biserică. Niciodată. În ziua de astăzi trebuie să spui pe mine câteodată mă oprește și o vreme. Sau multe lucruri. Multe lucruri. Da, este interesant uh, raportarea asta la trecut. Uh, eu cred că trebuie să privim spre trecut, uh, să-l vedem, să-l înțelegem, să învățăm din el. Uh, dar ceea ce spunea Neluțu uh, este un gând care uh, mă provoacă uh, și anume... Uh, cum facem cu prezentul? Că în, în trecut, într-adevăr, a fost fain, din câte aud. N-am trăit acel trecut și a fost frumos. O, s -o grămadă de mărturii. Toți cei care uh, au prins acele vremuri vorbesc de bine despre acest trecut. Dar cum facem să, să învățăm din el și să trăim prezentul frumos, uh, la capitolul ăsta? Uh, bună seara, vă spun și eu. Uh această umplere de care spune Adi sau poate putem să-i spunem această încărcare a bateriilor de care ai parte atunci când mergi la părtășie atunci când ești împreună cu frații tăi cred că nu poți să o găsești în spațiu virtual și ca să răspund la întrebarea ta ce facem cu prezentul prezentul nostru trebuie să fie întotdeauna raportat la ce găsim în scriptură și aș vrea să citesc puțin din faptele apostolilor după cuvântarea lui Petru, unde după ce au primit cuvântul, oamenii stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni și mai încolo spune toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Cred că dacă pierzi raportarea la uh, acest aspect care, pe care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, atunci uh, nu mai ai parte de acea bucurie. Acea bucurie pe care nu cred că o găsești în spațiu virtual și, da, uh, poate impactul de moment sau emoția sau sentimentele pot simți o stare de exaltare dacă asculți o predică acasă, dar nu cred că ai aceeași trăire uh, ca atunci când ești lângă fratele tău în rugăciune, în cântare, în laudă, în slavă lui Dumnezeu. Ai venit cumva în întâmpinarea următoarei întrebări care spunea în ce măsură poate urmărirea Bisericilor Live să fie satisfăcătoare cu adevărat pentru noi care suntem chemați să formăm un trup. Și la capitolul ăsta se pune în discuție nu riscăm să ne dăm învățături după pofta noastră, adică ascultăm ce ne place, că până la urmă dacă e virtual, nu ne place o biserică, închidem și mergem o la următoare. să faci o selecție oricând vrei. Sigur că da, sigur că da. Și cumva ne sustragem de la o cercetare a, a, obiectivă a Duhului Dumnezeu, că ne poate cerceta prin verset, ne neapărat prin măiestria celui care vorbește, pur și simplu prin textul care se citește, Po să fi cercetat. Mă gândeam la Raportarea asta la trecut și la faptul că erau bisericile pline, nu era varianta asta live, și atunci lumea venea la biserică. Acum erau și niște puncte de vedere obiective, în sensul că poate nu prea aveai ce să faci, veneai de la serviciul la ora 3, asta. nu era confort, nu era lupta de a lucra, de a lupta, de a face mai mulți bani, era ilimitat, toată lumea era la, la program de 8 ore, sau? La program de opt ore la televizor nu era program, internet nu exista pe atunci, telefonie nu prea era. Era <găștă> cu adevărat <găștă>, o, o evadare. Și atunci era o evadare și o căutare. Deci nu știu dacă trebuie să ne raportăm ca și la un ideal, pentru că așa erau condițiile în momentul respectiv. Haideți să trecem la timpul noastre. Ne uităm în toate bisericile și n -ar, nu e cazul doar la noi, dacă ne uităm oriunde, mai ales acum cu transmisie live, vedem că în toate bisericile e aceeași problemă, frecvența e destul de redusă oamenii se roagă și nu se prea roagă, de cântat vedem cum cântăm așa, parcă ne tragem de noi, Nu avem nicio bucurie, n-am lăudat pe Dumnezeu. Și asta e starea, starea actuală. Și vin mulți și spun, stau acasă ca să urmăresc live. Oare? Oare stau acasă și urmăresc live? Că dacă ar urmări live, tot ar fi un, un, un punct în plus. Vrei să spui că de multe e o scuză asta. Da, asta e o scuză probabil. Și dacă te uiți și la numărul celor care urmăresc live nu e foarte mare da. în numărul da. este un contor acolo da, pe, sunt pe sute de e. persoane care urmăresc live o anumită biserică mii, 1500, nu știu dacă am văzut mai mult de 1500 care urmăresc cea mai bună biserică din țară, de exemplu deci nu, nu trebuie să fugim și trebuie să ne odată să vedem care e problema și să, să operăm pe, pe problema să punem bisturiu acolo unde, unde e rana ar trebui să ne oprim din drumul nostru, să ne punem fiecare întrebări, pentru că dacă mergem așa, nu știu ce ducem în copiii noștri și nu știu ce se va întâmpla cu biserica noastră. Și asta să dau doar un caz și un exemplu personal. Am fost joia trecută la biserică și am fost 5 persoane sub 55 de ani, joia seara la biserică, și au fost destul de puține. Am ieșit afară, m-am uitat la biserică și am zis, uite, destul de bine biserica noastră. Oare, la generația mea, închidem serviciile de joi sau de duminică seară? A fost o durere și o întrebare pe care mi-am pus-o și mi au rămas uh, ziua asta. Și în joia asta m-am bucurat că au fost mai multe persoane tinere, deși nu am, uh, nu am făcut nicio uh, remarcă în, în sensul ăsta până, până astăzi. Da, știu. Deci, la noi să ne facem timp. Și știu din viața mea că dacă îmi place ceva, îmi fac timp. Îmi place să merg la fotbal, îmi fac timp. Și în seara, cum mă duc la fotbal, îmi pregătesc lucrurile așa în natură încât să am timp atunci să plec. Dacă îmi place să vin la biserică, o să găsesc și joia timp pentru pentru a veni, sau în restul zililor. Da, știu știu multe, multe biserici care și duminica au renunțat să mai abă două servicii, au unul care începe de la 11 să termină la 1 și atât, în rest lumea e liberă și fericită. Trebuie să vă mărturisesc că la un moment dat, într-o duminică, n-am avut chef să vin la biserică și am zis uh, soției uite, vreau neaparat să, să stăm acasă astăzi dar vreau să ne facem timp, dacă tot nu mergem la biserică, vreau să, nu și deschid internetul și să urmăresc programul, programul unei biserici. Nu m-am dus la biserică, dar vreau alea două, trei ore să fiu conectat. Vă spun că nu se poate întâmpla ca la biserică, no, nici pomeneală, nici pomenială. Am încercat și m-am luptat mă gândeam, mare, nu trebuie să Acum. fac ceva, stai să mă uit un pic până la copii să văd ce fac, stai la un moment dat să văd, trebuie să pregătim mâncarea, mai... stai să, nu știu ce, nu ești, ca, nu ești ca atunci când te duci la biserică. Adică nu deci poți să nu... dedici timpul ăla 100% cel, cel puțin eu nu am reușit. Uh -huh. Eu nu zic că alte persoane nu reușesc să facă chestiunea asta, să facă lucrul acesta, dar eu unul nu am reușit. Din punctul ăsta de vedere, pentru mine, urmărirea unei biserici, a unui program live, adică în, în timp, timp real, real, nu poate fi pusă cu semnul egal cu o biserică în care eu sunt, mă așez acolo pe scaunul sau pe banca aia, dau mâna cu cel din dreapta și cu cel din stânga, mă uit în ochii lui, zâmbesc, îl binecuvântez cu două, trei cuvinte nu, niciodată, niciodată. Spuneți-mi, în, în, în momentul în care stați acasă, mai simțiți căldura aia unei mâini strânse? Puteți egala cu ceva? Dar puteți egala vorbirea Duhului Sfânt în mod direct, fără să vă dați seama ce anume urmează să se spună în ziua aceea? Dacă pun ceva pe internet, pun ceva ce îmi place mie, ceva ce mă gândesc că mi s-ar potrivi mie. Și chiar înainte de, de emisie, povesteam, dacă mi-aleg un subiect care zic eu că mi s-ar potrivi, acela-l aleg da? și acela-l ascult. Dar poate la biserică Dumnezeu vine și mă cercetează cu un cuvânt anume care nu-mi convine. De care nu pot să mă sustrag. De care nu mă pot sustrage. Eu nu știu pastorul sau omul care vine în față să vorbească ce va avea în mesajul lui. Nu pot să-mi să setez chestiunea asta. Pe când dacă mă duc la internet și apelez la el, eu pot să-mi pun cam ceea ce cred eu că mi-ar prii. Pot, pri. pot să-mi dau învățături după pofta inimii. Este. Deci trebuie, trebuie să, să ținem cont de următorul aspect. Biserica cui este. Este a mea sau este a lui Dumnezeu? Dacă este biserica lui Dumnezeu, atunci trebuie să-i lăsăm lui Dumnezeu oportunitatea de a lucra așa după cum dorește El. Nu după cum doresc eu. Dacă este biserica Lui, atunci este a Lui. Și mă gândesc la uh, vremurile vechi testamentale, uh, Dumnezeu era Cel care făcea regulile. El a hotărât preoți, El a hotărât serviciile de închinare, el a hotărât programul de, de închinare cu muzică, cu rugăciune. cu. E, erau destul de, destul de bine puse la punct detaliile astea. Având dacă... în vedere că Dumnezeu le-a rânduit, clar este... bine puse. De... Dar... Și, atunci, și atunci, dacă eu uh, nu mai vin la biserică și rămân acasă într-o zi sau în două sau un trei, uh, s-ar putea să nu-i las lui Dumnezeu exact libertatea de care, de care este nevoie. Da. Vreau să spun că la începutul vieții mele de credință, discut despre ani de zile, am fost constrâns să nu merg la biserică. Încă eram în familia părinților mei, ei aveau autoritate asupra mea și nu putea merge la biserică. Mi-am făcut uh, timpul de relaționare cu Dumnezeu cam cum am știut eu. Vă spun, ani de zile, ani de zile am făcut lucrul acesta. E nevoie de comuniune. Nu, mă uit la trecut, mă uit la trecut, mă uit la prezent și vă spun, eu nu mi-aș da prezentul pe trecut. Deși au fost lecții importante, deși au fost, a fost baza formării mele și felul în care am trăit atunci așa a pus o amprentă de neînlăturat în, în viața mea, nu aș da prezentul. Prezentul este ceea ce contează pentru mine. Nu vreau să trăiesc în trecut. Vreau să trăiesc în prezent, uitându-mă la viitor. Dani? O scurtă completare. Este nevoie de comuniune și pentru faptul că în societatea din ziua de astăzi există o tendință tot mai mare de a fi individualiști. Și în foarte mare măsură noi ne, ne facem în, în felul ăsta. Preferăm să ne închidem în cercul nostru strâns și să, să nu mai ieșim de acolo. Ori dacă și în, în domeniul bisericii se întâmplă fenomenul ăsta, atunci riscăm să se piardă chiar dragostea frățească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, prin aceea veți fi cunoscuți, că vă veți iubi unii pe alții. Ori dacă noi devenim tot mai retrași, tot mai individualiști, să stăm acasă, să ne uităm la predici și să nu mergem să strângem o mână, cum zice Neluțu, atunci cred că riscăm să pierdem inclusiv dragostea frățească. Și o spun eu ca unul care uh, sunt un om destul de retras și puțin sociabil. Uh, foarte stângaci în, în relaționarea cu, cu ceilalți oameni, dar de când vin la biserică uh, învăț slăbiciunea asta tot mai mult și văzând-o pot să, să mă corectez și să să lucrezi acolo unde-ți deficitar. Da. Și la asta ajută foarte mult. Adi? Acum, sincer, aș vrea să zic că nu pot să fiu cu două fețe. Am ascultat predici pe net care am plâns și mi-au schimbat viața. Și de multe ori felul de gândire. Am ascultat seminarii care la noi la biserică încă n-au ajuns. Dar Biblia spune: Prin ceea ce dă fiecare, se zidește biserica. Așa să remarc, totuși, că suntem chemați să fim la casa lui Dumnezeu și să, ne aducem și, și să ne aducem aportul. Asta am vrut să scot în evidență. Că dacă mergi numai ca spectator, Biblia zice, Domnul Iisus zice, casa mea este o casă de rugăciune. Deci dacă în casa mea nu este rugăciune, aia nu este. Poți să numești cinematograf, poți să numești orice, chiar dacă scrie pe ea biserică. Acum, într-adevăr, în cameră nu poți să faci cu biserica rugăciune, să spui. E nevoie să mergi la biserică și să-ți aduci aportul. Dar nu vreau să spun că totuși n-am găsit niște lucruri extraordinar de bune pentru viața mea, și că Dumnezeu nu mi-a vorbit niciodată prin munca pe care alți frați au făcut-o și care s-a obosit să pună hrană foarte bună prin care Dumnezeu a lucrat. Categoric ceea ce spunea Cosmin la început este, este real și anume poți să folosești într-un mod constructiv ceea ce este postat pe internet sau într-un mod destructiv. Dar vreau să ne să le aportăm la Scriptură și în în domeniul ăsta. Și, și vreau să ne gândim doar la nașterea bisericii, la așa cum este descrisă ea în faptele apostolilor și chiar în ultima parte din Evanghelie. Gândiți-vă doar la faptul că Toma a pierdut o mare binecuvântare pentru faptul că nu era prezent atunci când frații erau împreună. Gândiți-vă la binecuvântarea pe care au avut-o ucenicii în camera de sus când erau toți strânși, sus și vine Isus în mijlocul lor, le cunoaște frământare, le cunoaște teama și le spune pace vouă. Înziți-vă doar la toate binecuvântările mari pe care le găsiți în faptele apostolilor, vin peste biserică când erau strânși împreună. Da. Duhul Sfânt a venit peste ei când erau strânși împreună. Acum, partea sau portul pe care îl aducem, mai depinde de noi. Dar e important să fim, să fim și uh, prezenți acolo, pentru că pierdem foarte multe binecuvântări. Mi s-a de teori să nu, de teori, de puțin ori să spun, să nu fiu la casa Lui Dumnezeu și să-mi pară rău. Da, atunci să fie cel mai frumos. Și zici realități, pentru că ai pierdut binecuvântarea Lui, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și, uh, și mai este un lucru. Biserica, totuși, trupul lui Hristos este locul unde chiar ne avem voie să ne ciognim unii, unii cu alții. Pentru că din bătaia laptelui iese smântâna. <laughs> Și uh, ca și biserică, în locul în, în biserică avem loc în care să ne frământăm, să ne vedem defectele unii la alții, să spunem frate, tu ai nevoie de asta, tu ai nevoie de dragoste, tu ai nevoie de iertare, tu ai nevoie să te schimbi așa, așa, ca să fii mai frumos decât ești acum. Pur și simplu avem nevoie de ceilalți să vadă viața noastră și într-o altă perspectivă da, din alte unghiuri. Și să, și să răspuns înaintea fraților de felul cum trăiești. Și problema o să e, aibă problema este, să spună frate Problema Bale. este că unii din, din a spune altora defectele lor au făcut o artă da. și, ei numai, de de a, și ei numai de asta se mai ocupă. Da, de regulă am observat că astfel de atitudine au oamenii care nu prea sunt implicați în slujire în biserică pentru că astfel de oameni au și timp destul la, la bătaie, la dispoziție și pur și simplu își permit în biserică să stea fără emoția a slujirii, fără stresul acela al slujirii, Pur și simplu stai și te uiți și este o categorie de oameni care se numesc critici de artă, critic de film, critic de literatură, critic... Ei, oamenii ăștia spun ce-ar face ei dacă ar putea să facă sau cum ar face ei dacă ar putea să facă. Nu, nu, nu, nu, <sus> pentru că asta i-ar implica pe ei. Nu, uh, ei spun ce-ar trebui făcut, da. nu ce-ar face ei dacă ar fi. Da. Pentru că aia ar, ar însemna că s-ar implica pe ei înșiși. Da. Deci ei spun doar atât. Ce ar trebui să facă? Sunt foarte buni teoreticieni, dar la practică sunt zero. Vorbeam, vorbeam la început, înainte de a intra în emisie, despre faptul că au apărut biserici virtuale. Asta chiar, chiar nu văd o realitate um, care să fie acceptată de, de scriptură. Gândiți-vă câte binecuvântări s-ar pierde în felul ăsta. Mă gândesc cu oarecum cum uh, se procedează la un botezin ăsta virtual. Oarecum ar frânge ei pâinea în mod virtual. Oarecum uh, și-ar putea descoperi darurile unii altora. Oarecum uh, ar putea să slujească unii altora. Oarecum ar putea să-și cunoască problemele unii altora dacă ar fi un astfel de, de cadru. I Aici pe uh, Tema din această seară, aveam următorul enunț. Timpurile pe care le trăim sunt unele ale, ale însingurării, izolării individualismului. Oamenii preferă să asculte transmisii live decât să se prezinte într-o biserică. Și astea sunt două lucruri care cumva uh, sunt în opoziție. Deci ne plângem de singurătate, de izolare și urmăresc lucrul ăsta foarte, foarte profund la, la tineri, chiar și tineri din biserice noastre. Am uitat în zilele trecute la... Doi tineri stăteau pe bancă, băiaș și o fată, probabil erau îndrăgostiți după cum îi vedeam, dar fiecare era cu telefonul și butona. Și relația, relația era frântă, lucrurile erau normale, merg într-o direcție normală și îi văd triști, abătuți, nefericiți, tocmai din izolarea asta. Și atunci să ne izolăm și din punct de vedere spiritual cred că ar fi o mare gafă pentru, pentru noi și pentru copiii noștri. Da, interesant. Revenim cu această temă pentru că următoarea, următoarea întrebare era referitor la socializare, la cum ne raportăm unii la alții și la impactul pe care le are socializarea în biserică. Deja a fost atins oarecum și la nivelul la care este dusă socializarea în virtual. Facem o pauză muzicală și revenim. Eu nu pot ști ce va fi mâine, o Doamne, eu nu pot afla, dar știu că Tu ești Cel ce ține. Sfânta în dar știu că tu ești cel ce ți. iar de spri Cânta O veșnicie Cu-ntreagă Mei, continuăm dezbaterea noastră și, bă, cum am spus înainte de pauza muzicală, discutăm puțin despre ce înseamnă socializare în biserică, ce înseamnă socializare în virtual. Iată că una din componentele sau unul, unul din stâlpii bisericii primare a fost citat mai înainte, era tocmai părtășia frățească. Pur și simplu oamenii aveau părtășii unul cu altul, își spuneau probabil unul altuia, se rugau unul pentru altul, pur și simplu comunicau și în felul ăsta, ca în corpul nostru, pentru că biserica este comparată cu trupul, în care celulele sunt interconectate unele cu altele, există cale de comunicare între ele, comunicare cu capul, pur și simplu fiecare din celule, la fiecare din celule ajunge sânge, ele sunt legate una cu cealaltă. Scriptura vorbește despre biserică ca și o zidire, unde ne imaginăm cărămizi care sunt, se, se susțin una pe alta și așa mai departe. Ei bine, se folosește foarte mult virtualizarea, socializarea în virtual astăzi. Facebook-ul este unul, unul din fenomene și probabil o să dedicăm o emisiune Facebook-ului în cinstea lui merită măcar atât. Facebook-ul este una, Messengerul Yahoo Messenger, iarăși este foarte folosit, tot fel acum au apărut foarte multe, Skype-ul și o grămadă de programe de comunicare, baiul mare este că nu comunicăm, deși avem la dispoziție foarte multe variante și aproape gratuite. Ei bine, în ce măsură socializarea asta virtuală Um, hai să spunem dintre frate, nu neapărat că frecventăm o biserică virtuală. Nu, uh, socializarea asta virtuală poate să suplinească sau să se apropie de ceea ce Scriptura spune că trebuie să fie părtăștia frățească. Putem să vorbim, se, se suprapune măcar puțin. Cum putem? Ce putem să, să spunem la capitolul acesta? Uh, o să dau un răspuns, dar bineînțeles, după ce fac câteva precizări. Zicea Cosmin la un moment dat că a văzut un cuplu, un... Uh... Tânăr și o tânără care cel mai probabil erau îndrăgostiți, unul de celălalt, dar fiecare avea telefonul în mână și a avut nedumerirea aceasta, mai ceva parcă nu e în regulă. Uh, trebuie să precizez, cel mai probabil că ei discutau prin messenger unul cu celălalt, deci nici nu se poate pune problema. Uh, lăsând un pic gluma la o parte, dar nu pentru multă vreme. Uh, Domnul Iisus a afirmat la un moment dat despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Nu pot să desparți, nu pot să rupi. Dacă, și aici, Domnul Iisus a afirmat că biserica este a lui, că biserica este un trup, dacă ai luat dintr-un trup o mână și ai arunca-o la 10 km și dacă ai lua un picior și le-ai pune la vreo 5 km și dacă ai lua un ochi și le-ai mai pune la uh, 500 de metri în altă direcție, uh, nu mai este vorba despre un trup. Sunt doar niște rămășițe. Dacă ne adunăm împreună să alcătuim un trup, ne situăm exact în voia lui Dumnezeu. Pentru că asta este voia lui Biserica să fie un trup bine închegat și strâns, cum zice și Apostolul Pavel. Și atunci, într-adevăr, menirea gândită de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este dusă la îndeplinire. Nu mă refer la excepții, că am povestit și de excepții. Sunt situații în care Boală, boala depărtare. te ține. Depărtarea te ține. Vreau să spun că am fost uh, plecat în străinătate și anul acesta și anul trecut, e, acolo e o, o cu totul altfel de lume. Putem să ne declarăm absolut binecuvântați de Dumnezeu că avem biserici conservatoare, zic eu, că avem biserici în care se slujește în continuare într-un mod care cred că este absolut normal. În Occident, din câte am văzut eu și pe unde am ajuns eu, nu nu se regăsește ceea ce avem noi. Și atunci oamenii de acolo probabil că apelează la lumea virtuală. Nu vreau să fiu înțeles greșit și probabil că niciunul dintre noi nu, nu vrem să fim înțeles greșit. Nu suntem uh, anti-virtual, anti dar nu înlocui cu virtualul ceea ce este la fața locului completează-l, dar nu îl lua și să-l schimb cu altceva. Pentru că la este un surogat. N-are rost. Eu nu cred, nu sunt adeptul socializării virtuale, exact ca să rezum un pic și să trag o concluzie, nu cred că socializarea virtuală poate să ducă părtășia la același nivel ca și socializarea față în față. Eu nu cred. Asta mi se pare oricum un nonsens. Biserica virtuală este un nonsens. Nu, nu, nu cred în conceptul acesta poate peste câțiva ani de zile poate voi crede, dar la ora actuală eu nu cred în așa ceva Biserica așa are rolul un loc unde poți să-ți exprimi darul dacă prima dată când am cântat în biserică dacă nu venea un frate sau o soră să zică frate, foarte frumos ai cântat, te rog frumos mai cântă am căpătat curaj am apucat curaj și am mai cântat și am ajuns în cor și, în fine, am predicat și dacă nu era acel frate, un frate în vârstă, fratele Cosma, chemat, care veni la sfârșit și m-a pus mâna și a zis aș să te văd peste câțiva ani dacă ai început de acum să vezi ce bun o să fii mai încolo. Așa mult m-a încurajat fratele ăla, asta a fost slujba lui. Și am curajul de atunci să predic. E dacă eram acasă, nu știam că pot să predic, că îmi place să predic, nu știam că pot să cânt. Vreau să vă spun că am avut și altă experiență. Am cântat și rovint o, o soșă frate, s-a văzut atâta mândrie în cântarea aia, cum ai cântat? Da, dar dacă eram acasă, nu știam. Și de atunci mă verific foarte atent când cânt, să cânt pentru Dumnezeu și pentru binecuvântarea bisericii, nu pentru slava mea. Da. Uh socializarea se pare că nu poate să stea, socializarea virtuală nu poate să suplinească. De fapt este o, un surogat ieftin, ceva care ar trebui să înlocuiască. Este ca și cum ai încerca să mănânci ceea ce recent chinezii au reușit să facă, ouă făcute în, din substanțe chimice, pur și simplu. Recent am văzut varză și tot felul de alte legume, pur și simplu toarnă pe apă o anumită substanță și efectiv o ia și boțește și este varză, o toacă și exact așa arată. Nu știu acum care e valoarea nutritivă a unui asemenea preparat, Probabil, socializarea asta virtuală, în comparație cu părtășia despre care vorbește Scriptura, este tot o astfel de, un astfel de raport. Pentru că este în regulă și socializarea virtuală. Dacă sunt plecați din țară anumiti, anumiți oameni, anumite persoane, pur și simplu este utilă, este foarte utilă. Dar în momentul în care înlocuiești ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie, și în biserică, cu altceva, este de fapt un surogat ieftin și nu putem să ne așteptăm la aceleași rezultate ca atunci când, când împlinim Scriptura în, în adevăratul sens al cuvântului. Am avut o întrebare, întrebarea a, a patra pregătită pentru voi în seara asta, referitor la bisericile virtuale și cam care este părerea voastră. Dar deja am aflat răspunsurile la această, la această întrebare. Ați văzut dezavantaje mai mult. E bine, uh, ne... Vreau la întrebarea să fac referere la un verset din Matei 18 Vreau. cu 20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor întrebarea pe care o pun. Și asta e o afirmație pe care o facem în Nu putem să contestăm afirmația asta sub nicio formă. Mă întreb, oare într o biserică virtuală suntem adunați doi sau trei? Se poate pune, dacă întrebarea... ai patru copii. <laughs> Se poate pune întrebarea dacă, dacă suntem adunați în numele lui. Pentru că acolo, atunci vine și promisiunea, voi fi în lor. Deci de aici pleacă, pleacă toată problema sau... Se pare că cei care frecventează astfel de biserici virtuale au convingerea că sunt adunați pentru că e considerat că Biserica lui Hristos este Biserica Universală și ei pot să se adune pe orice colț al Pământului. Ei se simt adunați. Nu se pare că noi avem o problemă în ne adunați într-un asemenea context. E păi bun, dar... Haideți să, hai să privim logic. Ne uităm la oamenii care sunt în virtual... Și vedem niște oameni desocializați, niște oameni cu probleme, afirmă psihologii, sunt lucruri care sunt vizibile și atunci tu cum poți să afirm în domeniul ăsta spiritual că ar fi de folos când vezi că în domeniul acesta al zilei, a fiecare zile, a trăirii din fiecare zi, vezi că sunt o grona de probleme pentru cei care trăiesc într-un astfel de mediu. Da, cumva ai adus în discuție următoarea întrebare care se referea la comoditate. Nu există pericolul ca migrând spre, vi spre virtual, fie că vorbim de biserii virtuale sau pur și simplu de stat acasă și ascultat mesaje pe internet ca să compensăm ceea ce ar trebui să facem la biserică, nu există pericolul ca să vrem să fim mai comozi, să scăpăm să dăm socoteală înaintea fraților lucruri pe care le găsim scripturale și de care avem nevoie. Așa, ascultăm selectiv, suntem subiectivi cu privire la, subiect, la mesajele pe care le ascultăm și cumva să folosim mediul acesta pentru a ne izola și mai tare. Ciudat este că cei care se izolează singuri strigă cei mai, cel mai mult că suntem răciți. Recent am auzit într-o biserică pe cineva insistând foarte tare că frații nu se roagă. Și cineva de lângă mine era foarte neliniștit de rugăciunea asta și tot pufăia și am îndrăznit să-l întreb într-o pauză în timpul colectei de ce ești nemulțumit? Păi spune că nu ne rugăm și el a venit a doua oară anul la biserică și luna septembrie. Cumva ne izolăm, nu ne place starea asta de izolare și dăm vina pe ceilalți. Pentru că nu suntem căutați, nu avem relație unii cu alții. E bine, nu este un pericol ca migrând spre virtual de fapt să vrem să fim mai... Cumozi, să ne ferim, să dăm socoteală. Până la urmă, nu, este neplăcut să dai socoteală în fața cuiva de ceva, de ceva ce ai făcut rău. Și, de altfel, dacă n-am dat socoteală în fața nimănui, nu ne-am ne sfințit. Uh, nu știu acum dacă un bărbat dă socoteală în fața soției sale. E așa, când se duce la biserică și a comis-o, cineva știe. Duhul lui Dumnezeu descoperă, aduce pe o persoană în prezența lui, nu știu cum, sunt o grămadă de metode, dar cineva te poate confrunta cu o situație în care nu ești tocmai roz. Puneam la un moment dat întrebarea a cui este biserica? A lui Dumnezeu sau a noastră? Dacă, dacă biserica este a lui Dumnezeu, noi trebuie să jucăm după regulile lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu, eu cel puțin din Sfânta Scriptură, așa cum o citesc, uh, am găsit și cred că în seara aceasta fiecare dintre noi am tras concluzia aceasta că este bine să ne adunăm împreună să avem părtășie unii cu alții. Dacă Dumnezeu a hotărât un asemenea lucru, cred că este mai bine să mergem pe mâna Lui și să facem ceea ce este în conformitate cu voia Lui. Zicea Cosmin la un moment dat, Toma a pierdut mult în momentul în care nu a fost de față la venirea Domnului Iisus. Și ceilalți ucenici tremurau, erau îngroziți, erau debusolați, nu știau ce să facă, nu știau cum să se comporte, stăteau închiși. Lumea lor s-a cam prăbușit la ora respectivă. Iar Toma, cel mai probabil nu stătea acasă pe internet, că atunci nu exista internetul, dar cumva a ales să meargă de o parte să stea singur, să încerce poate să-și adune gândurile. Nu aș vrea să-l acuz, deci chiar nu aș vrea să-l acuz. Probabil că omul acela a făcut cam ceea ce am fi făcut și noi. Am fi încercat să ne găsim o, un timp de liniștire, un timp de meditație, un timp de împăcare cu Dumnezeu, un timp de punere la punct al lucrurilor. Nu știu, nu știu lucrurile astea. E foarte posibil să le aibă așa. Știu însă ceva, a pierdut. A pierdut apariția Domnului Iisus. A pierdut acea pace pe care Domnul Iisus a oferit-o nu numai în cuvinte, ci în realitate. Domnul Iisus a venit și le-a dat o viziune. Le-a dat o viziune nouă. I-a încurajat prin prezența Lui. Toma, probabil că stătea acasă și încerca să-și găsească răspunsuri la frământările pe care le avea. Dar lumea asta virtuală pe el nu l-a ajutat. A trebuit să fie ceva face to face, să fie față în față. Și cred că dacă e să să fim la biserică și dacă e să fim luați la întrebări, cum se spune, să dăm socoteală de ceea ce facem. Apropo, poți să mergi la biserică și să nu faci nimic, nu te va critica nimeni. Pentru că ceea ce faci, adică nimic, îl vei face foarte bine. Da. Într-adevăr, lucrurile se... Sensibile. Sunt sensibile pentru că fiecare din noi suntem sensibili că nu este vorba de a ne găsi sau a ne regăsi într-o situație care nu-i convenabilă pentru noi. Parcă înainte, dacă cineva aducea, apropo de vremurile vechi, aducea cineva o mustrare cuiva, acel om pur și simplu o lua ca din partea lui Dumnezeu și analiza viața și se pocăia de ceea ce îi era reproșat. Bineînțeles că erau mulți care profitau și erau și abuzuri. Însă, în ziua de astăzi, dacă vrei să te duci să îi spui cuiva ceva care îl atinge, pur și simplu ești perceput ca inamic. Sunt lucruri care nu mai poți să le mai faci ca înainte. Oare de ce ne-am schimbat și suntem atât de sensibili, atât... Pur și simplu nu, nu ne mai place să auzim ceva negativ, nimic negativ despre noi, deși Scriptura spune că suntem păcătoși și avem nevoie de, de iertare Lui Dumnezeu. Am, am tras o tare cu biserica să mergi la biserică să fii prezentă. Am întâlnit foarte mulți oameni care merg la biserică și fac prezența. Dar nu sunt prezenți. Și totuși nu sunt prezenți. E, cu oameni de ăștia când vrei să îndrepți ceva în viața lor asta nu e o scuză asta e o raportare personală dar la fel, de, la fel de adevărat e că cine nu merge la biserică are o mare problemă da. pentru și... că întotdeauna încă o spărtășia cu frații când starea ta e bună acum că sunt printre ei și persoane care n-au de face sau uh, fac doar de prezență sau doar eu disciplinare, e partea a doua dar nu trebuie să, să înlăturăm punctul principal de la care și Dumnezeu ne cheamă la portă și Da, și vreau să susțin ce zici. Totuși, cât timp mergi la biserică, ai șanse să te schimbi. Evident. Da. Ai da. șanse să te schimbi. Chiar, Am vrut să răspund chiar la dacă e dureros. Chiar dacă e dureros. Da. Am vrut să răspund la întrebarea ta, pentru că acei oameni care nu vor să se schimbe când sunt avertizați, sunt frații care vin la biserică totuși numai în faza de participare numai cei care nu contribuie. Pentru că în clipa în care contribui și particip la lucrarea lui Dumnezeu, îți dai seama că tu ai nevoie de schimbare. Că nu poți să predici ceva, ceea ce în viața ta deocamdată nu s-a schimbat. Și atunci oamenii, turma, urmează un păstor care vede că e un păstor bun. Dacă un păstor e bun, oamenii te urmează, oamenii vor veni după tine. Dacă păstorul este sincer și în relație cu Dumnezeu și se vede prin viața lui, oamenii merg. Pentru că ce trist ar fi să mergi să cumperi pâine la casa pâinii și totuși să nu fie pâine. Pe păi dacă nu este la casa pâinii pâine, unde altundeva să mergi? Da, într-adevăr, situația e, e sensibilă, mai ales când vorbim despre, iată, uh... Mi s-a născut gândul unei noi emisiuni când vorbim despre mustrare, confruntare în biserică. Probabil este unul din motivele pentru care mulți preferă să stea acasă. Probabil, zic. Exact asta vreau să spun eu acum. Tot dintr-un exemplu concret, oamenii nu mai suportă critica, dojana sau pur și simplu un sfat care poate să vină sub călăuzirea Duhului Sfânt. Uh, și asta cred că este o consecință a faptului că tu deja obișnuit să fii în lumea ta, acasă, să-ți selectezi tu uh, hrana pe care vrei să o iei sau uh, serviciile pe care vrei să le asculți sau predicile sau așa, uh, nu mai primești absolut nimic altceva. Ești foarte, foarte selectiv și uh, numai urechile tale uh, sunt bune. Nu mai accepti... Uh, din partea altcuiva nimic și cred că asta e o consecință directă a, a faptului că fugim, fugim de noi prin, prin faptul că nu vrem să ascultăm. Mă gândesc la învățătura apostolului Pavel care spune uh, trebuie să fim în așa fel încât să nu se potignească celălalt. Ori acum tendința este dar ce mă interesează pe mine? Să-și mai, să mai deschidă el mintea că e cu mintea destul de închisă. Nu așa ne învață Biblia. Da, devenim individualiști. Exact. Pur și simplu ne pasă de noi, dar nu știu dacă neapărat este... ne pasă într-un mod corect doar de noi înșine. Dragii mei, este interesantă tema aceasta și probabil de aici am putea să ne ducem în multe, în multe direcții. Mai avem 5 minute din această ediție și aș vrea să vă provoc în, în acest context am, am văzut că nu putem să respingem prezentul, cel puțin Neluțu a insistat tare pe aspectul acesta și probabil fiecare din voi aveți gândul acesta, nu putem să respingem prezentul și să trăim în trecut, în același timp nici nu putem să trăim în prezent fără să ținem cont de trecut putem să găsim și lucruri bune în acest tip de schimbare în acest tip de trăire putem să găsim și lucruri bune în același timp trebuie să fim realiști și să trăim în prezent Neluțu? Aș vrea să trag o concluzie concluzia mea clar nu vreau să resping trecutul vreau să învăț ceea ce este bun din el Vreau să aplic în prezent, pentru că îmi trăiesc prezentul, vreau să aplic în prezent lucrurile bune pe care le-am avut în trecut și să las deoparte ceea ce nu a fost bun. Nu mă declar împotriva virtualului, mă declar pro-virtual, dar pus acolo unde este locul și nu vreau să-l contrazic pe Domnul Isus pentru că el știe ce este mai bine. Despărțit de el, nu pot face nimic. Și dacă trupul este trup, atunci. Vreau să fiu unul dintre mădulare. Nu voi putea să fiu tot trupul, ci doar unul dintre mădulare. Da, interesant că Scriptura spune, în el tot trupul bine închegat. Uh, comunicarea asta din, din, dintre noi, pur și simplu ca și credincioși. Uh, Dragii mei, dezbaterea asta a fost, a fost interesantă și bă, antrenantă. Pur și simplu, probabil și dumneavoastră uh, vi-au venit o grămadă de idei, o grămadă de întrebări, uh, de aceea vă provoc să ne, să ne scrieți. Aveți la dispoziție pagina de contact a site-ului. Am fi interesați să ascultăm și poziția dumneavoastră, părerile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră. Iată, uh, am, am lansat o ultimă întrebare în care ceream uh, o, un răspuns. Ce putem să facem? Uh, chiar așa, ce putem să facem ca să schimbăm această situație? Din discuțiile din seara asta am concluzionat că... Nu se compară virtualul nu, nu poate fi comparat. Este o, uh, un surogat. Uh, este bun în anumite condiții, dar cu ceea ce înseamnă strângere de mână, privitul în ochi, uh, poate uh, o, o mână pusă după umeri, uh, o îmbrățișare în cazul femeilor, uh, nu se poate compara cu ceea ce uh, se întâmplă în realitate în biserică. Uh, un alt aspect este că în momentul în care venim în biserică nu ne putem sustrage cuvântului care este în ziua respectivă, mesajului cântărilor, mesajului din rugăciuni. Pur și simplu suntem expuși în totalitate uh, uh, cuvântului lui Dumnezeu care poate să vină în felurite moduri. Nu ne alegem noi, nu avem o posibilitatea să punem pauză, stop, să dăm pe următoarea piesă și așa mai departe. De aceea este foarte important și concluzia este clară la emisiunea din seara aceasta, este foarte important să fim prezenți. Și nu doar să fim prezenți, ci să ne aducem și aportul. Dacă nu se aduce aportul, măcar cu prezența, pentru că este locul în care totuși Dumnezeu poate să ne cerceteze într-un mod extraordinar. Până de la emisiunea viitoare vă provoc să mergeți, să fiți prezenți în bisericile din care faceți parte și să vă uitați în ce măsură puteți să vă aduceți aportul acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. La revedere!